naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobar dan, evo ja sam pokrenuo našu štopericu i došlo je vrijeme i za mojih 15 minuta. Ja sam Mario Krstanović, urednik informativnih emisija Hrvatskog radija. Evo me ponovno u eteru drugog programa na kojem je i počela moja radijska karijera. Na drugom još prije 33 godine. Da, ostao sam uvjeran 8 godina i onda prešao na prvi. I evo već 25 godina okružen sam bjestima iz zemlje i svijeta. I onim dobrim i onim lošim, a nekako u ovom ludilu u kojem živimo sve teže pronaći dobrotu i pozitivu. Evo recimo, naš je maraton nešto pozitivno, a njime ćemo uploviti u novu godinu, a vi nam, dragi slušatelji, morate biti velika, velika potpora. Nije samo meni počela štoperica odbrojavati koliko mogu govoriti, nego je počelo odbrojavanje svima nama, najprije kolegama s Hrvatskog radija, jer pokušat ćemo svi zajedno srušiti Guinnessov rekord s najviše voditelja u radijskom programu na svijetu. Evo, tek smo odvalili jedan sat, a treba će nam još najmanje 24 sata da srušimo rekord i uđemo u povijest. Odbrojava polako i cijela Hrvatska sate do ponoći kada ćemo nazdraviti novoj 2026. A kako nam ne bi piće loše sjelo, moramo napraviti dobru podlogu. Naravno, da nam ne bi sjelo loše na želudac, napravit ćemo dobru podlogu, hranom naravno kako drugačije. Na silvestrovo su uvijek bogati naši stolovi, noćas nam ne smije ničega nedostajati, no apsolutna kraljica blagdanskog stola je francuska salata. Upravo njezino veličanstvo tararararararam bit će tema ovih mojih 15 minuta maratona. Svi je znaju svi je jedu, svi misle da je rade najbolje i da je upravo njihova prava. A zašto baš ova tema? Zato što obožavam Francusku i mislim da bih je mogao jesti svaki dan, a to nikako ne bi bilo dobro. A i kad sam doznao raspored ovog našeg maratona da će to biti na staru godinu, nekako mi se učinilo da bi upravo francuska salata mogla biti pravi pogodak. Želim vas i motivirati da ako je niste planirali pripremati za večeras jer ste je radili za Božić i ne da vam se, da ipak promijenite mišljenje i prihvatite se izazova. Tek je 13 sati i 4 minute, stignete je pripremiti, a ima se vremena salata i ohladiti i onda zasjati na večerašnjem meniju. A s obzirom na to da mi na Hrvatskom radiju rušimo Guinnessov rekord, vjerujem da i svi vi, naši dragi slušatelji, imate osobne rekorde kada je u pitanju francuska salata. Jedete li je puno? Na lopate, kako se kaže, i koliko ste kilograma te hit salate najviše pripremali? Malo se prisjetite, pretpostavljam da bi odgovori bili originalni, a rezultati zapanjujući. E, a kad bih sve pretočio u stihove, evo kako bi zvučala haiku poezija o salati francuskoj. Dva su zrna graška ostala uz dijeli, oko njih mrkva i krastavci kiseli. Dva su jaja malo, dva su zrna kratka, ta zrna graška, zadnja su al slatka. Svaka sličnost je sasvim slučajna. E sad, dragi moji, lakše je pripremiti francusku salatu nego o njoj pričati 15 minuta, ali sad ovdje u studiju bilo bi malo nezgodno rezuckati jaja i krastavce, nemamo mi tu uvjete kao iz kuhinje, ali bez obzira na sve, donio sam si ja dasku, evo samo malo, donio sam si dasku, pobjednik Wimbledona. Donio sam si nožić za rezanje i donio sam pregaču koju ću sad zavezati. Evo, samo malo. Evo, na njoj piše kuhar. Kuhar u najboljim godinama, da. To sam ja. I sad ću vam ispričati priču o francuskoj salati. Čak ne moramo reći francuska, pardon, ne moramo reći salata, samo nam je dovoljno reći francuska. Ako kažete francuska u blagdansko vrijeme, Nitko neće pomisliti na europsku državu, nego na salatu. Ako niste znali, francuska salata nema puno veze s francuskom, niti je nastala u francuskoj, niti ju je osmislio Francus. Zapravo je rođena u Moskvi, još u 19. stoljeću, u poznatom restoranu Hermitage, gdje ju je u tajnosti pripremao poznati šef Lucian Olivier, ruski kuhar belgijsko-francuskih korijena. No, on je ljubomorno čuvao recepturu i nikome nije želio otkriti kako priprema tu finu slasnu salatu za kojom su se bili pomamili mučni gosti. No, zato je Olivier imao pohlepnog pomoćnika Ivana Ivanova, rusa, koji je imao dobru memoriju, Lukavo je pratio što njegov šef radi, malo krivotvorio strogo čuvani recept i poslje samostalno pripremao salatu u drugom restoranu. Hm, lukav je... Ivanov je prepoznao mogućnost za unosnu zaradu, a njegov ga poslovni instinkt nije iznevjerio jer je tržište uskoro podivljalo za njegovom verzijom olivijeove salate. Dakle, da nije bilo Ivanova, ne bismo mi papali francusku salatu. Zapravo rusku salatu. E, a i francuzi je zovu salad rus. E, ma imaju vam francuzi i previše toga. Slušajte sad, francuska vina, francuski sir, Francuski krumpir, francuski kruh baget, francusku kapu, francuski krevet, francuski prozor, francuski ključ, francusku manikuru, francuski šik i francuski oljubac. Ali, nemaju francusku salatu, ali zato mi imamo francusku salatu. I još jedan paradoks. Osmišljena je u Rusiji, a Rusije zovu salat Olivier po onom sebičnom kuharu. U Hrvatskoj i regiji salata se širi u 20. stoljeću, osobito nakon drugog svjetskog rata. Budući da se majoneza tada smatrala simbolom francuske kuhinje i elegancije, u hotelskim jelovnicima i kućanstvima zaživio je naziv francuska salata. No, kako je god mi zvali, jedno je zajedničko svima. Bez majoneze to više nije francuska ni ruska salata. Ima barem deset različitih verzija salate. Neki imaju šunku i meso, u nekim zemljama stavljaju piletinu, govedinu, čak i kobasice, a neke i tunu. Domaćice su se dosjetile, pa su s vremenom mijenjale i dorađivale izvornu recepturu. Možda najviše zbog isplativosti i zamjene jeftinijim namirnicama. Nije ni čudo, jer evo što je na početku sadržavala Olivijeova salata. Bila je baš elitna. U njoj je bio kavijar, hmm, teleći jezik, jastog, zelena salata, kapari, krastavci, tvrdokuhana jaja i zrna soje te preljevo senfa, vinskog octa i maslinova ulja. Dakle, prilično drukčije od ovog što mi danas jedemo. Sve je zato zamijenjeno jeftinim sastojcima, krumpir, mrkva, grašak, kiseli krastaci i majoneza. E sad, Hrvati su razjedinjeni što se tiče sastava Francuske. Neki u nju uz klasične sastojke stavljaju jabuku. Neki kukuruz, a neki nasjeckaj u šunku. I onda se vode vijećite rasprave je li to francuska ili ruska salata i tako svaki put ispočetka. početka. E, blagdanski stol može se pretvoriti u bojno polje. No svaka rasprava o ukusima i okusima je uzaludna. Svakome je njegova francuska najbolja. Ako je mogao Ivan Ivanov krivotvoriti i izmijeniti recept, onda može i svatko od nas staviti u salatu što god želi. Na kraju zdjele ipak ostanu prazne. E sad, važno je kakve sastojke stavljamo u francusku salatu, jesu li domaći iz naših vrtova ili možda idemo linijom manjeg otpora pa skuhamo zamrznutu mješavinu za francusku. Evo nekoliko pravila. Grašak... Domaći svakako, zamrznuti ako baš morate, iz konzerve ni u ludilu. To bi bio strašan grijeh, rekla bi nam kraljevna na zrnu graška. Mrtva, mrkva također, neka bude svježa, po mogućnosti domaća, mora hrskati u ustima, ne smije se raspadati, zamrznuta ni podrazno. Ne budite drski, vi snjegović i počeška se po nosu. Krumpir zamrznuti ne, jer biće voden običan krumpir ogulite iskuhajte, neka ne bude sirov da vam gosti ne budu dobili temperaturu, e sad jaja evo imam ja i jaja evo ga, čujete jaja Moraju biti tvrdo kuhana, a to znači da ih kuhate 10 do 12 minuta. Kiseli krastavci sigurno imate svoje favorite u bogatoj ponudi svakojakih staklenki. Mogu biti sitni, slatkasti, dobro začinjeni ili malo veći da vam brže ide rezuckanje. Majoneza ne znam kakvu volite, light varijantu ili malo jaču. Nemojte samo škrtariti s majonezom jer salata mora biti sočna i kremozna. Možete dodati i kiselo vrhnje, semf i malo soka limuna kako bi se dobila svježina. E, kad stavite kuhati mrkvu, grašak i krumpir, to ne znači da se možete odmoriti, obaviti telefonski razgovor, surfati po Instagramu. Ne, ne, morate biti posvećeni salati i paziti da je ne prekuhate, da ne bi bilo uzalud vam trud svirači kad smo sve sastojke skuhali, treba ih sve narezati, evo imam ja daspicu ovdje, i sjediniti u velikoj zdjeli, loncu, laboru, škafu, vojničkom kazanu, ovisno o količinama koje vas zadovoljavaju. Treba vam daska za rezanje, još tar nož i još nešto, strpljenje. Živce morate staviti na tregere, opustiti se i lagano i strpljivo izrezati sve što nam treba. Na približno jednake dijelove kako nam ne bi ništa odskakalo i kako bi naša salata lijepo izgledala vesela i šarena, a i ukusna. Nemojte pretjerivati s količinom graška kako ne bi dominirao francuskom salatom. Nemojte zaboraviti da nas grašak napuhuje. E, a sad još malo haiku poezije. Zeleni se zrno umahu ni drijema, Ukusnije gručka od graška nam nema. Al' poslije jela svatko se dosjeti da će uz njega skoro poletjeti. <laughs> U najveselijoj i najduljoj noći poješćujemo poprilične količine francuske salate, saftne prijateljice slasnog odojka, finog slanog pršuta i kulena, sira i toplo ispečeno kruha imali išta bolje od te rapsodije okusa. A kad se isprazne zdjele, razmišljate li o kalorijama koje ste unijeli u sebe? E, nemam vam namjeru. Neću vas ubiti u pojam ili zabrinuti sve vas koji pazite na liniju, ali moram vam reći da 100 grama francuske ima oko 200 kalorija, a da svaka dodatna žlica majoneze sve to povećava. Evo, sad ćemo mi to šaljevom poezijom ispratiti. U siječnju ćemo svi u teretanu sovati majonezu i njezinu slast. Al danas na Blagdanskom tanjuru francuskoj salati odajemo čast. Još vam na brzinu moram pročitati pravilnik o francuskoj salati i to postoji. Članak prvi opće odredbe francuska salata je obavezna, hladna, predmet emocionalne vrijednosti, stvar o kojoj svi imaju mišljenje bez obzira na to kuhaju li ili ne. Članak drugi o majonezi. Majoneza se dodaje od oka još malo znači najmanje dvije žlice dosta je nikada ne znači da je stvarno dosta ako je salata presuha krivi onaj tko je miješao ako je preteška krivi onaj tko je dodavao članak treći o rezanju povrća sve kockice moraju biti iste veličine ali ne previše iste krumpir je uvijek ili prekrupno ili presitno narezan osoba koja kritizira rezanje automatski preuzima nož članak četvrti o dodacima jaja idu ili nikad nisu išla. Jabuka je dopuštena samo uz prethodnu raspravu od najmanje 15 minuta. Ako netko kaže da mora ići jabuka, to je obiteljski stil, nepovijesno pravilo. Šunka dopuštena, ali uz rečenicu nekad je bilo i bez. Članak peti o autoritetima. Rečenica moja mama, moja baka je to ovako radila ima zakonsku snagu kuharica se smije spominjati ali se nikad ne mora pokazati internetski recepti se ignoriraju članak šesti o miješanju salata se miješa polako s osjećajem uz duboki uzdah Ah, nasilno miješanje povlači verbalnu opomenu. Članak sedmi o kušanju. Kušanje je obavezno, kuša se najmanje tri puta. Posljednje kušanje uvijek završava rečenicom Dobro je, ali vidjet ćemo sutra. Članak osmi o čuvanju salate. Salata se sprema u najveću dostupnu zdjelu. Hladnjak se otvara svaka 2-3 sata da se provjeri. Članak 9. o kritici. Kritika je dopuštena samo prije, tijekom i nakon jela. Kritika tijekom miješanja nosi povećani rizik od svađe. I još članak deseti, završna odredba. Ako bude neslaganja, sprema se druga zdjela ili se kaže, dobro, sljedeće godine ćemo drugčije. E, sljedeće godine ne radi se drugčije. Eto, dragi moji, sada znamo sve o francuskoj salati koja nije francuska želim vam sve najbolje u novoj godini, mojih 15 minuta još minutu imam bravo, mislio sam da mi je proletjelo mojih 15 minuta ja ću se baciti na zdjelu francuske sočne, a to i vama želim u novoj godini, nemojte protje... pretjerivati, čuli ste koliko kalorija ima 100 grama, evo ja se moram razmontirati, više nisam kuhar u najboljim godinama e, hoću vam još jednom Poželjeti sve najbolje, dočekajte novu u stilu, puni stolovi neka budu i francuske salate naravno i uživajte večeras, a sutra, a sutra ćemo u teretanu, a sutra ćemo vježbati, sutra ćemo i uvijek kažemo zašto je francusku radimo samo za Božić i novu godinu, pa trebaju raditi cijelu godinu. Pa da, naravno, pa nije to ništa komplicirano, jednostavno. I onda prođe cijela godina i onda za Božić kažemo, gle pa radili smo ju za Božić, nismo ju radili tijekom godine, ali vi radite, budite mi vrijedni. Evo, ja sam bio vrijedan, moja taskica ide sa mnom, moj nožić, moja štoperica kaže da je prošlo 15 minuta, nije još, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro. Može! Evo ga, doviđenja, sretno!